Să citim și să înțelegem în Biblia. Meditații la Cartea Faptele Apostolilor, scrise de Nicolae Moldovianu. Carte Bucuriei? Care te Votarul hotarul veșniciei, Duhul nostru-l pune. Cartea lui Isus, El ne te-a Să, să în noi, Harul vieții noi. Faptele Apostolilor, capitolul 1 și versetul 10 Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Cunorul care a ascuns pe Domnul Isus de ochii apostolilor, s-a încheiat viața lui pământească. El trecuse într-o altă stare, stare cerească de slavă, pe care ochii trupești nu mai pot să o privească, pentru că acolo sunt alte legi ale vieții necunoscute ființelor de carne. Domnul a zis lui Moise, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Exod 33 cu sau Domnul va vorbit din mijlocul focului, voi ați auzit glasul cuvintelor lui, dar n-ați văzut niciun chip, ci doar ați auzit un glas. Deuteronom 4 cu 12 sau Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, Ioan 1, 18 sau Dumnezeu care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, 1 Timotei 6, 16. Cei care zugrăvesc sau pictează chipul lui Dumnezeu sau al Domnului Isus, care este tot Dumnezeu, din închipuirea lor, săvârșesc un mare păcat. Ei vor să intre într-un domeniu, într-o stare în care materia nu poate să intre, Nimeni nu poate trece acest hotar fiind în trupul de carne. Saul din Tars, Pavel de mai târziu, când a văzut lumina din care a vorbit glasul Domnului Isus, a orbit. A văzut numai o lumină mare, nu un chip. Cultul icoanelor în creștinism este o mare abatere de la adevărul Sfintei Scripturii. Apostolii, după ce au văzut norul care a ascuns pe Domnul Isus de lor, tot mai stăteau cu ochii pironiți spre cer. Poate credeau că se va întoarce iarăși la ei, deși Domnul le spusese, Mă duc la cel ce m-a trimis și vă este de folos să mă duc. Mă duc să vă pregătesc un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Dar ei au uitat cu totul ce le-a spus Domnul Iisus în legătură cu plecarea lui. Poate înădăjduiau să vadă vreo schimbare vizibilă în cer, acum după înălțarea lui să nu judecăm pe apostoli, ci să ne întrebăm pe noi ce-am fi făcut într-o împrejurare asemănătoare. Ei stăteau cu ochii pironiți spre cer, deci spre locul unde norul a ascuns pe Domnul lor. Ființa lor întreagă era biruită de acest tablou și de acest moment nemai trăit. Oricum, gândul lor era la Domnul Isus. Luând partea duhovnicească, să fim atenți la cuvinte. Stăteau cu ochii pironiți spre cer. Ce înseamnă pironit? Adică nu mai poți face și altceva. Pironit pe cruce, de exemplu, cel pironit nu mai putea face nimic. Când stai cu ochii credinței pironiți spre cer, niciodată nu faci lucrul acesta în zadar, ci totdeauna vezi ceva. Pe Iisus suindu-se din toate lucrurile pământești, vezi apoi îngerii lui, vezi clar orânduirile cerești. Domnul Iisus se înalța la cer pentru că era liber de săvârșit de cele de pe pământ. Nimic nu-l mai putea ține aici. Devenim creștini, stare cerească, felul cerului, când suntem cu adevărat liberi de cele pământești, de felul de a fi al lumii și al lumii religioase. După cum s-a spus, când vezi pe Isus suindu-se, ți se arată lucruri care nu sunt obișnuite pe pământ. Pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Când privești spre cer, prin credință, vezi oamenii, slujitorii lui Dumnezeu, în alb, adică în lumină. Îmbrăcămintea cerului este albă, adică fără culoare. Albul este tonul cerului, este lumină, după cum scrie în Matei cu 17,2. Iar lumina nu este culoare, ci suma tuturor culorilor. Când privești spre cer, dispar culorile care despart pe oameni unii de alții. În Biblie, albul este amintit mai mult decât celelalte culori, de 70 de ori, urmat de roșu și verde de 33 de ori, de negru de 20 de ori, de albastru de 19 ori și așa mai departe. Li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Apostolii se uitau la cer ca să vadă pe Isus, de aceea privirea lor a fost răsplătită, așa cum era mai potrivit pentru clipa aceea. Cine privește la cer cu alt gând decât gândul de a vedea pe Domnul Isus, acela în loc de lumină va avea întuneric, în loc de adevăr va primi o minciună, în loc de pace va fi copleșit de tulburare. Adevăratul creștin... Tot ce face în viața lui pământească are ca scop să vadă din toate lucrurile mai limpede pe Domnul Isus. Cine erau cei doi bărbați cerești îmbrăcați în alb? Unii spun că ar fi fost Moise și Ilie, ca pe muntele schimbării la față, iar alții sunt de părere că au fost doi îngeri. Oricine ar fi fost, știm sigur că erau slujitori ai Domnului Isus. Noi credem că au fost îngeri. Îngerii sunt ființe slujitoare de natură cerească, după cum scrie în Evrei 1 cu dar pot să-și ia înfățișare omenească pentru ca să împlinească o lucrare în mijlocul oamenilor la trimiterea lui Dumnezeu. În Biblie sunt amintiți de 800 de ori în Vechiul Testament și de 650 de ori în Noul Testament. Cuvântul înger de origine greacă înseamnă sol sau trimis. Îngerii au fost creați de Dumnezeu prin Hristos și pentru El, după cum scrie în Coloseniul 1 cu 16. Deși sunt ființe de natură cerească, superioară materiei, totuși omul credincios nu trebuie să se închine lor. Lucrul acesta este un păcat. Vezi Apocalipsa 19 cu 10 sau Apocalipsa 22, cu 9. Ei însă trebuie cinstiți ca făpturi ale lui Dumnezeu. Îngerii sunt în slujba oamenilor credincioși, nu oamenii credincioși în slujba îngerilor. Iată un adevăr pe care trebuie să-l știm bine, ca să nu cădem în greșeli. Am scris aceste câteva rânduri despre îngeri pentru ca în credința noastră să rămânem în adevărul Scripturii Sfinte și astfel să slujim lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 1 și versetul 11 Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. După ce norul trimis de Dumnezeu a ascuns pe Domnul Iisus Hristos de ochii apostolilor, ei au rămas mai departe cu privirile pironite spre cer. Nu mai era Domnul Iisus în ochii lor rămăsese doar norul care l-acoperise, sau poate nici acesta. Erau atât de copleșiți de tot ceea ce văzuseră, încât nu-și mai puteau reveni. Atunci Domnul Isus a trimis doi îngeri îmbrăcați în alb, care i-au întrerupt din starea lor de extaz, vorbindu-le astfel. Bărbați galileeni Îngerii cunosc pe ucenici, știu că sunt galileeni, le înțeleg starea în care se aflau, de aceea au venit din cer, ca să-i trezească și să-i interească în vederea lucrării pe care o aveau de făcut. Celor chemați de Dumnezeu la o lucrare înaltă nu le este făgăduit să se lase copleșiți de sentimente, nu le este îngăduit să se oprească din drum, nici să se lase robiți de slăbiciunile cărnii. Lucrarea lui nu trebuie să depindă de dispozițiile noastre sau de împrejurări. De ce stați și vă uitați spre cer? Vi s-a spus tot ce trebuie să știți și ați văzut tot ce trebuia să vedeți. Să nu așteptăm și să nu căutăm niciodată mai mult decât ne-a spus Domnul Isus. Chiar dacă ne uităm spre cer, să nu stăm, ci să lucrăm fără oprire, așa cum făcea Mântuitorul nostru când trăia pe pământ. El era mereu cu ochii la cer, dar lucra fără întrerupere. Ioan 5 cu 17 Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez, spunea Domnul Iisus. Nu orice privire spre cer este potrivită. Și iată în versetul acesta o privire nepotrivită spre cer. De ce? Pentru că ucenicii priveau spre cer, dar nu mai priveau spre Domnul Iisus Hristos și de aceea nu îl mai vedeau. Nu cerul are însemnătate, ci Domnul Iisus Hristos. Cât de sfânt ar fi un loc, dacă în el nu se vede Hristos, felul său, să plecăm îndată de acolo. Cei doi îngeri au venit ca să întrerupă pe ucenici dintr-o stare în care nu știau ce este cu ei, dar mai ales nu știau ce este cu Domnul Isus. Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Este o mustrare blândă care în același timp ascunde în ea o mângâiere și o întărire în nădejde. Pentru a doua oară în această istorisire, ucenicii sunt mustrați. Odată de Domnul Isus, când ei privind spre pământ, doreau să știe când va fi așezată împărăția lui Israel, ceea ce nu era treaba lor, ce a tatălui din cer. Și a doua oară au fost mustrați de îngeri, când ei nu mai priveau pământul, ci priveau cerul. Cum vine asta? Înțelegem când privim spre cele de jos să fim mustrați, dar când privim cerul, de ce să fim mustrați? Așa cum s-a zis mai sus, când privim cerul și lucrurile de sus în felul cum privim de pe pământ, căutând un folos egoist, o mântuire individuală și nu privim la Domnul Isus, la felul său, la planul său veșnic, la folosul lui, la unitatea trupului său prin care el își împlinește planul pe pământ, atunci privirea noastră spre cer nu este privirea cea dreaptă. O atitudine de credință goală, fără Domnul Isus. Fără felul său sau gândul său este o înșelare, o pagubă mare. Să privești spre un cer gol fără Isus, nu este privirea în credința cea adevărată dată de Dumnezeu Sfinților Săi. Dacă în adunările credincioșilor nu se zidește credința aceea care privește pe Domnul Isus, felul său și lucrarea sa pe El, capul trupului său, adică biserica, și nu este trezită conștiința unității copiilor lui Dumnezeu, pentru mărturia pe care trebuie să o depună pe pământ, este o lucrare fără roada așteptată de Domnul Isus. este o privire spre un cer gol, fără Isus. Cei doi îngeri, după ce i-au trezit pe ucenicii din starea lor, le-au vorbit astfel. Acest Isus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Iată o mărturie din cer, dată de acești, doi bărbați îmbrăcați în alb, care se prezintă în fața apostolilor. O mărturie dată de doi martori este mărturia necesară și suficientă. Dumnezeu nu a trimis un singur martor, ci a trimis doi bărbați din cer, ca și aici să fie întărit adevărul Sfintei Scripturi. Va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Făgăduința făcută de cei doi bărbați cerești a trezit în ucenici, nădejde de așteptării Domnului Isus. de aceasta a întărit totdeauna pe credincioși, de aceea la început obișnuiau să se salute cu Maranata, adică Domnul nostru vine. Adevărul cuprins în cuvintele acestea a fost totdeauna o pricină de trezire și de înflăcărare pentru adevărații urmași ai Domnului Isus. Unu, Ioan, trei cu trei. Oricine are nădejdea aceasta în El se curățește, după cum El, Isus, este curat. Să mai stăruim asupra acestui verset și să-l citim cu atenție. Acest Isus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Cine a văzut pe Domnul Isus când s-a înălțat la cer? Lumea? Nici de cum. Ucenicii l-au văzut și din mijlocul lor s-a înălțat. Când va veni a doua oară, va fi văzut tot numai de ucenici, căci numai pentru ei va veni. Ei îl vor vedea așa cum este, pentru că această venire va fi un văzduh necunoscută de lume. Acolo un văzduh, în mijlocul lor, va veni înconjurat de slavă, pentru că și ei vor primi trupuri slăvite. Când El, Hristos, va veni, zicea Spurgeon, aceea va fi ziua arătării noastre în slavă, precum și ziua arătării sale slăvite. El este pe drum și se apropie repede. Sunetul pașilor lui să fie ca o muzică plăcută pentru inimile noastre. Clopote ale nădejdi, mișcați-vă și sunați cu veselie, căci iată, vine stăpânul nostru. Credința adevărată care lucrează și rodește prin dragoste, așteaptă pe Domnul Isus Hristos să vină așa cum El a făgăduit. Credința care nu-și are o bârșie în Dumnezeu, care n-a fost dată de El, Căci el dă nu numai sfinților săi, după cum scrie în Iuda 3, nu așteaptă pe Domnul Isus, chiar dacă se laudă că crede Scriptura. Cine este mireasă, așteaptă mirele să vină. Cine nu este mireasă, nu are acest interes, nu arde în focul dragostei, așa cum ardeau sfinții apostoli și primii creștini. Domnul Iisus este mirele celor care îl așteaptă necurmat cu cea mai fierbinte iubire, cum spune Sfântul Apostol Pavel 2 Timotei 4 cu 8. Și nu numai mie îmi va da cununa în ziua aceea, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel. Un gând duhovnicesc. Dacă Domnul Iisus se înalță din mijlocul vostru, va veni în același fel, să-L sfințim în inimile noastre, în mijlocul nostru, ca să se înalțe necurmat din noi în fața lumii, căci atunci îl așteptăm cu adevărat să vină. Domnul Isus nu-și schimbă felul, El este același ieri și azi și în veci. Dacă nu-L vedem așa cum este, înseamnă că noi nu suntem schimbați, trebuie să fim în El ca să-L putem vedea așa cum este. Să păstrăm în trăirea și în lucrarea noastră felul ceresc al Domnului Isus. să nu-L amestecăm cu nimic de pe pământ, cu felul de a fi al pământului. Să nu-i dăm vreo culoare din lume, religioasă, națională sau politică. Să vârșim un mare păcat. Încă un gând. Din mijlocul oamenilor să ne înălțăm și noi la cer, în stare de cer, iar ei să vadă lucrul acesta. Dacă nu ne înălțăm la locurile cerești, dacă nu umblăm după lucrurile de sus, încă nu semănăm cu Domnul Isus. Să cugetăm adânc la cuvântul lui Dumnezeu și vom înțelege adevărul în toate privințele. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 12. Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. După ce îngerii au vorbit ucenicilor și le-au întărit înădejdea prin cuvintele va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer, au plecat în cer, lăsându-i cu gândul acesta pe muntele măslinilor. În clipa aceea ucenicii s-au întors la Ierusalim. Ei au înțeles poate mai bine acum ceea ce Domnul Iisus le spunea cândva cu vorbe tot la fel de clare. Vezi Luca 12:35 și 36. Marea lor misiune trebuia să înceapă îndată chiar de la Ierusalim. În această lucrare ei vor simți cu putere călăuzirea Domnului Iisus, deși nevăzut. Ei știau că toată lucrarea va sta sub răspunderea Domnului, căci El spusese, voi zidi biserica mea. Ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabbatului. Scritorul cărții faptele apostolilor, evanghelistul Luca, ne face cunoscut și locul unde s-a înălțat Domnul Isus la cer, adică muntele măslinilor. Acest munte nu este propriu zis un munte înalt, ci doar o colină pe care erau plantați măslini. Pe înălțimea aceasta era și este încă grădina Ghețimani, unde obișnuia să se retragă Domnul Isus pentru rugăciune. Acest munte este despărțit de Ierusalim doar de pârâul Chedron. Departe cât un drum în ziua sabatului. Lungimea acestui drum era egală cam cu 2000 de pași, ceva mai mult decât un kilometru. Aceasta era distanța dintre Chivot și popor când israeliții au trecut Iordanul, Distanță pe care unui israelit credincios îi era îngăduit să o parcurgă în ziua sabatului, fără a călca porunca din Exod 16 cu 29. De la cortul fiecărui israelit până la cortul întâlnirii, în pustie, distanța era de 2000 de pași. Atunci ei s-au întors la Ierusalim. Gânduri duhovnicești după orice înălțare a Domnului Isus, prin noi să ne întoarcem la locul păcii, la Ierusalim, și să ne întoarcem cu bucurie, nu triști, în vederea lucrării, așa ca apostolii. Departe cât un drum în ziua sabatului. Acest drum trebuie să-l facem în fiecare zi. Când mergem să ne întâlnim cu Dumnezeu, este drumul sabatului, a odihnei, așa cum mergeau israeliții de la cortul lor la cortul întâlnirii cu Dumnezeu. Aici se odihneau de poverile lor sufletești. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 13 Când au ajuns acasă, s-au suit în odăia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon, Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. După învierea Domnului Isus, ucenicii au stat la un loc în Ierusalim. Poate era o casă închiriată, spațioasă, ca să încapă cât mai mulți oameni. Poate era casa Mariei, mama lui Ioan, zis Marcu. Poate era casa cu Odaia de sus, în care Domnul Iisus a sărbătorit Paștele. Nu putem ști sigur lucrul acesta. Ceea ce se desprinde din versetul de mai sus este faptul că apostolii, plecând de la locul înălțării Domnului Isus, au ajuns acasă. Aici s-au suit în odaia de sus, care, așa cum citim, era destul de mare ca să încapă în ea 120 de persoane. După cum se știa, atât evrei cât și grecii aveau în locuințele lor o cameră spațioasă, odaia de sus în care se țineau adunării religioase. O asemenea odaie de sus avea Ilie la văduva din Sarepta și Elisei la Sunamita. Acolo era liniște, deci potrivită cu odaia prorocului. În odaia de sus, unde stăteau de obicei? Aici, în odaia de sus, ucenicii împreună cu Domnul Isus, au stat de multe ori, așa încât le-a devenit obicei. Numai lucrul pe care îl faci de multe ori îți devine obicei, iar totalitatea obiceiurilor formează caracterul. Odaia de sus era un loc scump pentru apostolii Domnului Isus. Aici stăteau liniștiți și își aduceau aminte cu drag de învățătorul și Domnul lor iubit. După întoarcerea lor din muntele măslinilor, când pentru ultima oară au mai putut vedea cu ochii trupului pe Domnul înălțându-se la cer, stăruia în mintea lor făgăduința revenirii lui și acest lucru îi ținea mai apropiați unii de alții. Gândul revenirii Domnului Isus Hristos este un gând care adună pe frați și nu numai atât, ci este putere duhovnicească mai presus de înțelegerea oamenilor firești, o putere care adună pe adevărații credincioși în aceeași gândire și în același duh pentru aceeași lucrare. Este pentru ultima dată în Noul Testament când cei 11 apostoli sunt amintiți cu numele, arătând prin aceasta că ei sunt temelia pe care avea să fie zidită biserica Domnului Isus Hristos. Un gând duhovnicesc în legătură cu odaia de sus. Cei care au ajuns acasă, în casa lui Dumnezeu, care au devenit oamenii din casa lui Dumnezeu, locuiesc numai în odaia de sus, adică în locurile cerești. Numai în locurile de sus, adică înălțate din frământarea pământului și din felul de a fi al lumii, pot trăi în neprihănire cei ce sunt a lui Hristos. Toți trimișii Domnului Iisus, apostol înseamnă trimis, stau numai în odaia de sus. Acesta e semnul după care se cunosc ei. Cine umblă după lucrurile de jos nu e apostol a lui Hristos. Frumos este obiceiul să te sui mereu în odaia de sus, adică unde locuiește Dumnezeu. Odaia în care nu se mai văd și nu se mai aud lucrurile pământului orânduirile Lui. Să fie și inima noastră o odăie de sus în care să locuiască Domnul Isus Hristos și să locuiască cu plăcere. Doresca tale, darul scump Iisuse, ca harul lui Tău bucurie. Dar, mult mai mult ca darurile aduse, Pe tine te doresc al meu să fii. Dar, mult mai mult ca darurile aduse, Pe tine te doresc al meu să fii. fără tine, darurile tale, simt seci moare de, fără niciun preț. Cu tine cerui, pline de osanale prin tine ele de vinione cer mare. Cu tine cerui pline de oasanale, pline tine ele de vinul ne măreț. Acolo unde este a ta ființă, chiar iadul se face neloc divin. Din întuneric, gros din neființă, Tu faci lumină, viață cer senin. Din întuneric, gros din neființă, Tu faci lumină, viață cer senin. De o mâine tu ire fără tine? Eu niciodată, Doamne, nu doresc. Căci nu e ce a pentru mine, când ochii mei coai tăi nu se -ntâlnesc. Căci nu e cer a pentru mine, Când ochii mei cu tăi nu se -ntâlnesc. În tine am pe veci de plini, Iisuse, Și cerșa și tu iri bucurii. Chiar azi când trec prin suferințe spuse, Îți simt dulceața Sfintei părtășii. Chiar azi când trec prin suferințe spuse, Îți simt dulceața Sfintei părtășii.